Dobré odpoledne nebo třetí, vítám tady Michala Rigela, který přijel z Filozofické katedry z Radce Králové. Můžete ho znát také z minulých, lepeš minimálně jednou vystoupil. Jednou A co bývá se politickou filozofií, bioetikou, filozofií? Normativní etikou. A speciální pozornost věnuje tématu konceptu spravedlivé války a tématu války vůbec, což vidíme i dnes v souvislosti s celkovým tématem letošní a Já velmi pěkně děkuji Otovi za pozvání předně, za uvedení teď. On. A samozřejmě, vážení přítomní, děkuji vám, že jste teda přišli a, a abyste věnovali pozornost tomu mému příspěvku. Ten jednotící takovýhle leitmotiv letošní filozofické školy je agrese, lež a nenávist a obrana proti ním. Já jsem si na základě toho vybral ten první termín který bych chtěl tematizovat, takže agresi, a agresi, co by tedy jako viditelný projev jako agresivity, jako určité dispozice, a zcela konkrétně bych chtěl potom agresi a agresivitu specificky stáhnout k jednomu problému a tím je, tím je příčina válek. Ta, to, ta oblast, nebo to pole výzkumu příčin válek je samozřejmě jako velké, dobře prodiskutované. Pokryte, já nechci tvrdit, že přinesu něco, co bude úplně jako novům. Budu se snažit tady spíš jenom nějak jako strukturovaně představit tu svoji pozici a zhodnotit tu část diskuze o příčinách válek, která se právě vztahuje k agresivitě v lidské přirozenosti. Takže z toho všeho, co se uvádí jako příčiny válek, si vyberu ty vysvětlení prostřednictvím agresivity v lidské přirozenosti. Já používám ten termín lidská přirozenost, je to i v názvu toho příspěvku, takže jsem si vědom toho, že to je poněkud jako vávný a jako samozřejmě principiálně problematický pojem. Myslím, že filozofové, ale vlastně nejenom filozofové, se opakovaně pokoušeli ten pojem nějak vymezit a myslím, že tam panuje poměrně značná jako heterogenita názoru na to, co to přesně lidská přirozenost s tím obsahem, s součástí. Z celé té škály možných přístupů, já v té své prezentaci, když už to používám v tom názvu, asi se to ještě několikrát jako objeví a zazní, tak já s tím budu pracovat ve smyslu nějaké jako množiny evolučně získaných nějakých daných vnitřních dispozic a všeobecně přítomných fyziologických atributů u lidí jakožto příslušníků druhu homo sapiens, řekněme že jsem předběhl tu prezentaci, takže tady je to vymezení, které já jsem si vybral. Dobrá, A tak teď se podívejme z tohoto úhlu pohledu právě na agresivitu. Pokud tedy rozumíme lidské přirozenosti právě jako tomu souboru těch evolučně získaných dispozit u lidí, tak uh, agresivita se zpravidla chápe jako součást té lidské přirozenosti. Uh, jsou tedy autoři, zase zdaleka se to sem nevešlo. Uh, tak jako předtím jsem měl některé ty, kteří se zabývali lidskou přirozeností, z různých úhlů pohledu, tak i tady uh, mám autory, kteří se zabývají tedy agresivitou v lidské přirozenosti. Uh, um, řekněme, že uh, minimálně ty uvedené knihy, a skoro majoritně, uh, převládá ta pozice, že lidé prostě teda jako jsou predisponováni k tomu za určitých podmínek a v určitých situacích nějak jako aktivovat agresivní chování. Že takovou dispozici jako lidé zkrátka máme. Jo? Opakuju teda za určitých jako podmínek, v určitých situacích a za určitých okolností. Tak zároveň tito autoři budou tvrdit, že je to evolučně získané, protože v, že v průběhu existence lidstva se Taková schopnost ukazovala nějakým smyslu jako účelná. Opakovaně, typicky třeba pokud jde o nedostatek potravy, nebo o, pokud jde o hledání partnera, ochranu mláďat třeba budou jako o, typický vzorce chování, kdy něco takového o, pro ty, kteří byli schopni aktivovat agresivní chování, a, tak s tím jakoby, zvýšili. A já nevím, svoji zdatnost, nebo jak to říct, a potažmo mohli být později reprodučně úspěšní. A to samozřejmě je to, o co potom jde v, v evoluci, takže a, dneska to máme masivně zastoupeno v populaci, právě protože ti jedinci, kteří a, tím rysem disponovali později, řekněme, a, populaci, jo, Byli masivně zastoupení, převládli a naopak ti, co to v sobě neměli, tak právě v těch určitých situacích, kdy teda neúspěli vůči těch, kteří to v sobě měli, tak v průběhu času jako vymizeli. Takže tohle to by bylo asi tak nějak jako hodně zjednodušeně, bude ten styl argumentace toho, proč teda dneska lidé jakožto druh v sobě tu agresivitu mám, jakožto je jednotlivci. Proti tomu já zase dneska vlastně nechci nic moc namítat, myslím, že to je jako slušně argumentované vysvětlení, samozřejmě součástí lidské přirozenosti je potom i celá řada, já nevím, jako se, ke spolupráci a bude tam celá řada věcí, které to jako vyváží, rozhodně z toho nechci dělat, že člověk je třeba nějakým jako takovým tím, jako s nějakým killer instinctem v agresivity, je tam určitě i spousta právě těch jako, uh, aspektů, kdy jsme vlastně dobráci. Ale každopádně, pokud to čistě stáhnout tu agresivitu, tak myslím si, že tohle je akceptovatelné vysvětlení. Problém uh, podle mě nastává až v tom momentě, kdy se z toho tvrzení snažíme jako vyvozovat nějaké další důsledky. Konkrétně, když uh, hledáme vysvětlení pro jiné společenské fenomény, typicky přímočaré vysvětlení třeba fenoménu války, jakož to jako mimořádně žeho, komplexní události. tak tam už jako samozřejmě jakýkoliv přímoč bezprostřední vysvětlení je asi jako trošku zaválně jako takovou nemístnou redukcí A pokud by teda za lidskou, za to, že existují války, měla být zodpovědná právě lidská agresivita a to, že ji máme ve své tak myslím, že by to bylo jako příliš jednodušující. A, a je, je, je pravda, že. Tohle je ale přesto velmi časté, když se podíváte, mám tady třeba pro ilustraci biologa Edwarda Wilsona, kterého jinak jako mám velmi rád, jako akademikého jako respektu naprosto, myslím si, že to je jako vynikající autor, nicméně, když se tady podíváte, a teď nevím, jestli to je zrovna čitelné, tak tady můžete vidět, že války jsou vlastně, Organizovanější technikou agrese, jako bys z přímé citace. Když si tady všimnete a, toho vzorce na otázku, jako jsou lidské bytosti vrozeně agresivní. No, to je vlastně ta první věta jako jsou lidské bytosti vrozeně agresivní, tak on odpovídá ano, že o velkými písmeny ANO, a doplňuje, že války jsou tedy pouze jako organizovanější technikou agrese, a, čemuž tako rozumím jako vyjádření poměrně jako a bezprostřední příčinné souvislosti. A Já tady mám ještě. Vylouzem v tom samozřejmě není sám, už jsem říkal, že těch autorů je hodně. Já tady mám ilustraci ještě číslo 2, taky velké jméno Konráda Lorence, což je teda spoluzakladatel oboru etologie. A jeho kniha, takzvané Zlo, přírodní zákonitosti agrese, kde se mluví, on tam má, není to myslím součástí té přímé citace, ale mluví tam jako o plynulých přechodech. A mluví tam o plynulých přechodech takových situací, jako já tady můžete vidět, tam jsou jako fackující se kluci nebo mladíci, kteří se bíjí půl litry po hlavách, a vlastně se pokračuje až k válkám s atomovými bombami. Jako kdyby to byly prostě události nějakým způsobem souměřitelné. To, že se jako poperou kluci nebo mladíci nebo uh, to, že jsou války s atomovými bombami. Jako kdyby to spadlo do stejné kategorie, dalo se to umístit na jednu škálu, asi by samozřejmě Lorenz vnímal jako, že to kontinuum, že to bude někdy jako poměrně jako daleko od sebe, nicméně bude to jako v rámci jedné, v jedné uh, kategorie. A bude to spíše záležitost, která se bude lišit třeba jako stupněm, ale ne jako druhově, ho? bude to druhově jako stejné chování. Čili ty, typově to budou stejné věci, které se budou lišit právě v rámci toho kontinua jenom jako stupněm. A s tím, to je něco, s čím já už jako mám, mám problém a za chvilku se k tomu podrobněji vyjádřím. Teď se chci ještě zastavit otázky. A jak to je možné, že teda zkoumání agresivity na úrovni jednotlivce hraje tak významnou roli při výzkumu příčin války. Proč vlastně uh, v příčinách války vůbec v tom studiu jako proč to, máme konflikty vojenské, tak proč zrovna uh, ta agresivita hraje tak jako významnou úlohu? No. A proč, proč proč je tak vlivná? Proč je tak vlivná? A já osobně si myslím, že je to asi tím, jak je chápaná válka samotná. A myslím si, že uh, při pokusu tu válku nějak jako popsat a charakterizovat, jakožto mimořádně komplexní událost, je zase ze všech prvků největší akcent kladen na násilí. Možná je to jako pochopitelný, násil je samozřejmě něco, co prostě přitahuje pozornost, a, a, takže vy, když si teď představíte jako nějaký obraz války ve vlastní hlavě, tak předpokládám, že by to bylo, teď už možná určitě, ale i před tou prezentací, by to byla právě nějaká jako násilná událost. Byly by tam nějaké obrazy, kde by se dělo nějaké utrpení a bylo by tam nějaký jako násilí. Takže to myslím, že na sebe jako strhává pozornost. A v násilí je všeobecně chápáno jako to, co je tím úplně ústředním a principiálním rysem války. To, co je prostě nějakým jako základním definitorickým rysem a to, co co nejvíce vypovídá o válce. Tak to je právě násilí. Opakuju, že válka je fakt jako mimořádně komplexní fenomén, ale násilí tam v očích lidí podle mě hraje zásadní úlohu. Tady, když se podíváme, tak to dokazuje i pohled do akademické literatury na pokusy tu válku nějak jako vymezit a definovat. A tady máme, že válku musíme definovat z hlediska přítomnosti násilí. Válka bez násilí prostě jako, e, není možná. Je to prostě jako úplně dominantní atribut ztráta e, na životech, no? čili samozřejmě v důsledku, v důsledku nějakého násilí. Jsou dokonce definice, a tady upozorňuji, že jsou to jako extrémně vlivné definice. Nejsou to žádný okrajové definice, které pracují s vymezením války, který se už jako naprosto výlučně opírá pouze o ten prvek násilí. Vlastně je to očištěný od všeho dalšího, nic jiného tam není. Válka se tak definuje pouze a jenom prostřednictvím počtu obětí. Oběti jsou zase jako v důsledku nějakého jako násilí. Takže pokud je to více než tisíc obětí, tak je to válka. Pokud ne, tak pak je to nějaký jako střední vojenský konflikt, menší vojenský konflikt a je to teda jako v průběhu jednoho roku, tak je tam ještě nějaká jako, druhá osa. Nicméně je to fakt jako dost výlučně zaměřeno právě na násilí. Tady by šlo asi že namítnout, že to je hodně už jako jednorozměrný a trochu asi jako i sterilní definice, myslím, že i ti třeba účastníci války, by měli pocit, že tam jako něco chybí, ale ve společenských vědách, skutečně jako v sociálních vědách, je to vlastně strašně, strašně moc vlivná definice. Určitě by to šlo scházovat i na tý dichotomii, jako tisíc obětí, to znamená 999 ne, tisíc už ano, tak tady máme známe z filozofie nějaký jako paradox hromady. Ale to, pro co jsem to já prezentoval, je, že to mi je velmi silný důraz právě na násilí a tu jeho intenzitu. Intenzitu násilí a důsledky násilí pro průběhu počtu obětí. Tady to už asi pro vás bude jako úplně neviditelný a mám to tady jenom teda jenom jako takový podklad, aby to nevypadalo, že jsem tu vybral selektivně ty dvě definice, to small a singer a tady toho upsalského programu. A když se podíváme na mezivoborové definice, máme tady prostě jako Malinovského, Margaret Meadovou za antropologii, jsou tam autoři z mezinárodního práva Oppenheim mezinárodních vztahů Sociologie a další, tak vlastně ze všech tady těch neutrálních definic, ale našli byste i v těch nějakých jako hodnotově zabarvených, kde se o válce mluví jako, že to je zavržení hodný je, v kde je dochází, tak tam vždycky to násilí najdete. Najdete ho vlastně úplně vždycky a všude napříč všemi disciplínami. A já si myslím, že právě kvůli tomu chápání násilí jako toho základního a úplně jako fundamentálního prvku války, že se skutečně jako prolínají, se stává, že ta pozornost potom nadměrně stáčí právě k tomu násilí a výhradně se v násilí hledá klíč jako k porozumění války na úkor studia dalších proměných. Takže kvůli tomuto zaměření na násilí, no, takové to jako pokud jde o válku, vidím jenom násilí, se často výzkum o příčinách války stáčí tímto úzkoprofilovým směrem. <kým> Kdybychom přijali tady to, že násilí je tedy základním definitorickým rysem, tak by nám asi opravdu stačilo jako zjistit, odkud se to násilí bere, jak se plodí, a mohli bychom na základě toho uh, učinit závěry o nějakých jako, příčinách, příčinách války. <coughs> Samozřejmě, uh, abych zjistil, odkud se násilí bere, když bych šel touto cestou, tak bych se ptal, jestli je. To chování naučené nebo třeba vrozené, a pokud by mělo být vrozené to chování, tak bych se samozřejmě ptal, jestli jde o nějakou výbavu, kterou máme danou evoluční vývojem. A, jo, a najednou jsme zpátky u toho tvrzení. Myslím, že tohle je ta série otázek, kterou si právě lidé, kteří vidí to násilí jako centrální prvek, začnou klást. Že to je taková rekonstrukce toho, kudy asi jdou ty úvahy, proč dojdou právě až k tomu, že ten závěr učiní o tom, že ta lidská agresivita. A zatím má stát. Jo, byli bychom zpátky u toho tvrzení, že schopnost jako vnitrodruhové agresivního chování, to je to, co tam má Konrad Lorenz a Wilson, je součástí lidské přirozenosti. Okruh se tady uzavírá. Tady v nadpisu tohoto slajdu mám zase název celé té přednášky. A možná teď některým z vás se nezdá, že jsem udělal takový rychlý posun mezi jako násilím a agresí. Možná, že teď jsem mluvil hodně o násilí, to jsem se dostal zpátky jako k agresivitě, k jako nějaký dispozici k agresi, tak možná to nevnímáte třeba jako úplně poctivý krok, možná bych tomu i rozuměl, ale tak pro tentokrát už se k tomu vyjadřovat nebudu, teď vidím, že jsem to tam jako neměl, ale pokud by to někoho jako iritovalo, tak to necháme samozřejmě do diskuze a bychom mohli vymezit ty termíny, jak byste jim rozuměli jako synonymně nebo, nebo nikoliv. Takže co je tady důležité připomenout, že v obou těch příkladech, které jsme tu zmiňovali, tedy i u Vilzna, i u Lorence, platí, že abychom zodpověděli ty otázky, odkud se války berou. A v lidských společnostech tak se dostáváme na nějakou jako individuální úroveň analýzy lidského jedince. A otázce, jestli je agresivní. Jo, to nás odpovědi, že člověk je agresivní. Takže mně se to nezdá. Mně se tohle právě nezdá jako nejefektivnější způsob, jak válku zkoumat. Jo. Právě zaměřit se na individuální. Charakteristiku nebo prostě na, na, na, na tu analýzu na úrovni jednotlivce a jeho, jeho přirozenosti, agresivity. Myslím si, že samozřejmě budu trošku jako, zjed, nebo hodně možná zjednodušující, ale pro ilustraci té své pozice, to, abych odmítl to jako zkoumání prostě toho designu, té výbavy člověka jako individua. A koncentrací na tu jako přirozenou dispozici k agresi můžeme, myslím, vysvětlit tak maximálně jako tady ten typ jevu. To jsou věci, kdy my většinou přistoupíme k agresi nějak jako instinktivně a úplně jako automaticky. Uh, nějak možná reaktivně nebo jako efektivně. Je to nějaká třeba bezprostřední, buď, buď je to instinktivně, že? Konrad Lorenz je instinktivista, že tam je bez nějakého externího stimulu případně, ale tady to jsou většinou věci nějakého jako reaktivního nebo jako efektivního, afektivního násilí. Jo? To jsou prostě situace, kdy se člověku nějak jako zatmí před očima a následuje nějaká jako fyziologická reakce, doprovázená, doprovázená celou řadu fyziologických jevů, takže zpravidla to jsou situace, kdy nám. Se nějak zrychlí tep, zvyší se nám tep, zrychlí se nám dýchání, ruce se nějak jako automaticky sevřou v pěs, rozšíří se zorničky a naš, byl by tam popsaný uh, spektrum nebo škála toho to, chování uh, fyziologického. Uh, takže jde o situace, kdy myslím, že máme uh, slovy Tomáše Řepky nějaký jako blikanec, a tady ta filozofická škola že se odehrává na pozadí teď mistrství fotbalového, teď už teda bez naší účasti, ale můžeme si pomoct, myslím tou fotbalovou terminologií, a tady jde právě o situace, kde vy jako přepínáte do tohohle módu, jo? někdo vám dal tady červenou kartu, to tam předtím bylo taky, by se to stalo hodněkrát a vy máte pocit, že to bylo neprávě, a začnete se chovat nějak jako vlastně agresivně. A nemusí zatím být jako že červená karta, může to být z jiných důvodů. A vlastně dneska, tak jak už jsem to zmiňoval předtím, že to byly ty důvody, kdy se teda agresivita ukazovala nějak jako účelná. Takže když vám někdo jako svádí partnera, tak to je něco, kdy vám se může, jo, můžete mít nějaký blikanec a můžete toho do nějakého soka v lásce, nebo jak to nazvat, že se snažit jako neškodnit. Nikdo ohrožuje vaše potomky úplně typicky. Myslím si, že to je taky jako věc, kterou by celá řada z nás, vlastně asi ji ty klidnější povahy namotivovalo k tomu, aby se třeba použili nějakou jako fyzickou sílu. Takže tehdy to jsou jako situace, kdy se mnohým z nás aktivuje tady ta forma chování, a já neříkám, že ne. My už víme proč, jo? je to proto, že to bylo učitelné jednání a my dneska jsme tady všichni, vlastně my všichni jsme potomci těch lidí, kteří jo měli ty dispozice a, a byli učení. A když říkám všichni, tak myslím, jako úplně všichni, to není jednání, které by mohlo být jako někde na vesnickém fotbalovém hřišti, ale může to být jako v, v parlamentu, že, že to, jako je to skutečně jako napříč, napříč jako s spektrem. Takže to jsou podle mě všechno situace, ať už jde o blikanec, nebo flákanec, které jsou vysvětlené právě biologií. Jo? Myslím si, že ale vlastně nekorespondují s tou situací jako vzniku války. Výzkum lidský agresivity je dobré a je dobré jako pro tyto věci. Tady vám někdo vypnul řečnické pultík a už jako, uh, následovalo automaticky víceméně to, co už prostě uh, na základě jeho dispozic už nešlo, nešlo v podstatě zastavit. Uh, myslím si, že se to hrozně liší právě, je to jako vzdálený hrozně od moderních válek. No? Moderní války tady mám taky nějak jako zobrazený. Uh, Možná jednotlivé události v rámci těch válek můžou být vysvětlení zase agresivitu. To jsou jednotlivý třeba jaký střety armád, jaký různý bojové epizody. Ty možná tím budou vysvětlitelné, tady tou afektivní, instinktivní, jako, jako na ty biologické úrovni. Ale myslím si, že určitě nedoprovází ty úvahy o zahájení války ani tu přípravu na válku. Že? To jsou ty, jako, moderní války jsou velké uh, mašinérie a. V, a nejsou to pouze samozřejmě jako biologické fenomény, ale válka, myslím si, že tady to je vidět, jsou do obrovské míry jako kulturní fenomény. Masivně jako, sedime, jako kulturou sedimentovaný. Tohle to je podle mě mnohem víc válka. Silně, řekněme, jako racionalizovaná, masivně organizovaná. Je tam vidíte nějakou jako cen, jako koordinovaná. Že? Centrálně koordinovaná, organizovaná je tam byrokratický aparát. Obrovská logistika je zatím vlastně strašně velká e, mašinérie, strategie, že? plánování strategie. E, a to symbolické komunikace no? což zase odkazuje prostě hodně jako kultuře. Tady máme nějaký obrázky třeba jako propagandy, takže nějaká symbolická komunikace e, tam bude patřit nějaká jako konstrukce toho skupinového nepřítele. Nebo protivníka. Právě záleží, jak si ho zkonstruujete. Jestli jako protivníka, který ho chcete porazit, nebo jako nepřítele, který ho chcete zničit. Proto to všechno bude, to už budou právě ty věci, kam bude promlovat ta kultura. Takže tady je vidět vlastně i ta propaganda. Takže já myslím, že jem nějaký jako chladnokrevný kalkul, dosáhnout dopředu vytyčených nějakých zejména jako politických cílů většinou jsou to věci s nějakým jako politickým rozměrem. A který jsou prostě ty cíle, jsou nekompatibilní se zájmy té protistrany. No a v tom je nějaká jako instrumentalita. Mnohem víc jako je to dopředu promyšlený a jako vlastně je to instrumentální, je to nějaký akt, kde se chcete dostat k něčemu. Je to vlastně promyšlený, kladnokrevní, to už je všechno, co jsem zmiňoval. Výsledkem teda je, že máte proti sobě dvě nějaké jako koordinované a velmi efektivně organizované skupiny. Jste tam na jedné straně vy, vy jste členem nějaké skupiny, a pak je tam nějaký váš oponent. Zase protivník, nepřítel, zkrátka ti druží, to se záleží, jak se to nazvete. Já si myslím, že na to bychom měli jako přesměrovat svoji pozornost při výzkumu války, protože právě ta dualita jako my versus oni, to, jak jsem teď, to, co jsem naznačil, že na jedné straně jsme my a pak jsou tam nějakí oponenti, je to, co je tím skutečným nejmenším společným jmenovatelem války. Je to něco, co je jako implicitně přítomného něco, co je asi tím základním definitorickým rysem. a Myslím si, že to má hlavně jako násobně vyšší potenciál pro tu vypoví... má to násobně vyšší vypovídací hodnotu a má to násobně větší potenciál k tomu vysvětět třeba ty příčiny války a nějakým jako porozumět. Já tady jsem se chtěl vrátit k těm mezioborovým definicím. Předtím jsem tam měl, ale fakt nevím, jestli to vás tam v kuchyňce už se to asi netýká, ale měl jsem tam předtím tučně vyznačený právě ty pasáže těch definic, kde bylo násilí a já jsem vzal ty úplně stejné definice a jenom jsem změnil ty tuční pasáže na to, kde se domnívám, že právě to ukazuje takový ten aspekt jako my a oni. Jo, myslím si, že to v každé té definici vlastně taky je, akorát to je trošku skrytý, protože to je ve stínu toho násilí. Jo. Násilí je právě bombastický a při je tu pozornost a myslím i tu pozornost těch výzkumníků. Je to samozřejmě jako z principu věci, jo? je to do určitý míry jako logický, jak jsem říkal, inherentně přítomná, nějaká dualita, když mluvíme o válce, a, takže to může znít jako triviálně, že to tam je, jo? to je něco, co vlastně jako všichni víme a nic jsem vlastně neobjevil, což je pravda, to připouštím, ale možná jde jenom, jde jenom o to upozornit na, na skutečnost, že se to nějak jako přehlíží, že možná právě pod tím svícnem bývá něčí tma, že o tom jako víme, že to tam je že se na to vlastně ten výzkum tolik nesoustředí. To, co bych chtěl jako tvrdit, je, zejména, je, je, je to, že válka je zejména především jako konflikt prostě mezi dvěma skupinami a je to jakousi velmi takovou vychlbcenou radikální a extrémní uh, verzi té bipolarity my versus oni. No, tu, tu dominantní roli násilí chci trochu spochybnit a uh, destabilizovat, takže to bude v té uh, druhé části toho příspěvku. Takže ta, ta dualita my a oni je podle mě natolik jako důležitým prvkem pro ten fenomén války, že ten termín používáme dokonce i tehdy, když popisujeme situace, kdy vlastně k žádnému násilí nedošlo. Dobrý si uvědomit, že já jsem se tady snažil popsat nějaké události, a mohli byste mě samozřejmě chytat za slovo v podivné válce, protože byly nějaké oběti, tak nechci být k ním jako vyjadřovat disrespekt, takže to berte jako s nadřávou. Není tam studená válka, asi taky měla nějaký oběti. Ale zrovna, že studená válka je takový takovým dost typickým případem té bipolarity, k tomu i ten slovník jako odkazuje. Ale jsou tady takové ty věci, zase, že jsme tady u fotbalu dneska, tak přestupová válka. Jo, typicky, tak teď Patrik šik dal hodně gólů a teď on se o něj budou přitahovat jako přetahovat jednotlivé týmy a budou ho chtít. Že ta přestupová válka bude tedy. A, zase událostí, kde není vůbec žádný násilí a my přesto jsme ochotní vlastně nazvat válkou. Proč to tak je? Jo? Pokud by to násilí bylo přeci nějak zvlášť jako charakteristický pro tu válku, tak jak si to představujeme, tak proč bychom měli tu válku uh, používat na termíny, kde vůbec žádná fyzická síla ani násilí není? Myslím si, že uh, to, o co se budou ty kluby přetahovat o ty hráče, tak to bude nějaký nějaké zase koordinovaný úsilí, který. A vlastně já to tady, že jo, někde, někde jsem to tady měl. Tady prostě ty slavné týmy fotbaloví týmů budou mít soustředěný a koordinované nějaké intenzivní kolektivní úsilí uh, směřující proti nějakému úsilí třeba jiného klubu. Jo. Prostě budou nekompatibilní zájmy. Patrik šik je jenom jeden, a takže ho nemůžou mít oba ty týmy. Takže tohle to bude uh, patřit asi k té definici. Protože <coughs> tady ty termíny plus případně jo, ještě nějaký další. Vy byste mohli samozřejmě namítnout, to je taky citát, který jsme se už tady setkali, vy byste mohli namítnout, že je to pouze jako metaforická rovina. Pestupoví války a válka mezi vědou a náboženstvím. Takže to je prostě jakoby metafora. A vlastně tak činí tady ty prominentní zastánci, který jsem tady zmiňoval, vidíte, že tady jako to válka bez násilí není možná s výjimkou samozřejmě jako metaforického nějakého významu. A a k takovému použití jako nepřikládají úvahu. Když se podíváte, tak tady ta práce je citována 1982, už v roce 1980 vychází knížka Metafory, kterými žijeme, od autorů tedy Lakofa a Johnsona, a kteří si ten přehlíživý přístup k metaforám jako uvědomují, že to je takový jako no, svým výjimkou těch metafor, ale ty vlastně nezohledňujeme, ty nás jakoby nezajmají. A já tedy teď bych teda asi si pomohl tím slajdem, Lako s Johnstem, abych to nějak rychle dokázal sumarizovat, tam tvrdí, že teda většina těch tradičních filozofických názorů přiznává metafoře velmi jako nepatrnou, případně jako bez žádnou úlohu, a pro většinu lidí je tedy prostředkem nějaký jako básnický obraznosti a nějakých jako řečnických obratů. Metafora je teda podle Lakoffa a Johnsona typicky považována za něco charakteristického pouze pro jazyk. A spíše za věc slov, třeba za nějakého jako básnického pojmenování, za nějaká jako květnatá mluva, s kterou si ale nemusíme tak úplně lámat hlavu, pokud jde třeba o myšlení a konání. No, to je nic, co nám, nic nám to neříká o našem myšlení, o našem konání. A, takže a oni jsou jo, samozřejmě jako kognitivní, kognitivní psychologie, takže ti se samozřejmě zaměřují více potom na myšlení, naše konání. Takže proti tady to přístupu, velmi jako přehlíživýmu přístupu k metaforám, ne. Proti tady tomu přihlíživému přístupu k metaforám, oni teda se snaží v té knize předložit nějaké důkazy, které upozorňují, že metafora naopak jako prostupuje celý náš jo, jako běžný všední jazyk, a není to jenom jako nějaké básnické pojmenování, ale prostupuje našim myšlením a ovlivňuje případně i naše činnosti, by asi si troufli tvrdit. Takže oni zastávají pozici, že to je věc, která si jako úplně ústřední Uh, ústřední pozornost. Jo, metafory tedy nepřehlížet, metafory jsou prostě jako důležitý, nemůžeme říct, no, metaforicky to tak pojmenováváme, ale tím pádem je věc nějakého jazyka, básnictví a května tý mluvy, ale v nás se to netýká. Takovým typickým příkladem je metaforický použití eh, pojmu ze slovníků války třeba pro nějaký jako argumentační spor, pro nějakou jako diskuzi dvou nebo více aktérů. To je věc, která i když se držíme striktně úplně jako jenom verbálního projevu a vůbec jako nepřejdeme během toho fyzické síle, není to ani naším cílem, vyloženě jako vedeme debatu a nechceme jako insultovat fyzicky toho diskutéra druhého, tak máme o tom mluvit právě tady tím způsobem, který evokuje tu válku. Když se podíváte, tak vlastně ta terminologie se k tomu váže. Jo? V debatě se prostě jako vítězí a prohrává. V debatě se snažíte jako napadat, napadat slabiny, v debatě se teda nějak jako bráníte proti výpadům, v debatě se snažíte mít nějaké neprůstřelné argumenty, samozřejmě i ve vládce se velmi hodí mít něco neprůstřelného. Tady máte palbu argumentů, vlastně celá ta terminologie, když popisujete diskuzi v neděli, Televizi, tak může připomínat právě že jo, válku a můžete právě metaforicky pojmenovávat, že ten jeden z nich měl prostě převahu, ale ten druhý se třeba nějak jako stáhl a pak zmobilizoval ty své síly a, a pak se do něj pustil a třeba nakonec zase jako zvítězil. Jsou argumenty, který minou cíl, že jo, můžete mířit tím argumentem. Ale celou dobu, co popisujeme, do v televizi díváte na lidi, kteří se spolu povídají, Vlastně používáte uh, terminologii válečnou. Jo, proč, proč, proč to tak asi je? <kly> Takže <kly> uh, ten slovník situací, kde není vůbec žádný fyzický konflikt ani náznak násilí je v principu vlastně identický s tím válečným. Uh, je to proto, že násilí je svým způsobem pro válku možná až jako druhotný, no, že tím popisujeme i věci, kde vlastně dálý násilí není. A primárně... My vnímáme válku právě jako konflikt dvou stran a proto máme tendenci i, když vidíme nějaký konflikt dvou strán, třeba diskuté, tam ten termín válka a celou tu terminologii válečnou jako implementovat. Jako nějakou situaci my a oni. Takže nechci tady říct, že násilí je pro válku jako irelevantní, to vůbec ne, že to by bylo hodně jako kontroverzní, hodně odvážná teze, ale nemyslím si, že by ji jako obhájil. násilí je samozřejmě jako, jako strašně významný v rámci nějaké jako teorie prototypů by bylo někde hrozně blízko jako nějakýho jádra války, to je pravda, ale mám za to, že, se, že si osobuje ve výzkumu jako více prostoru, než je správné. Jo? Násilí podle mě není tím nejmenším společným jmenovatelem, je zde ještě něco, co je pod tím násilím, nějaká, nějaká úroveň, a vlastně něco, co je obsaženo i v tom pojmu násilí, protože i ten termín násilí v sobě má nějaký jako antagonismus my a oni. Že jo? Vy nemůžete jako páchat násilí, uh, tak úplně jako sami na sobě. To znamená, že zase to je nějaká dualita. I to násilí v sobě má nějakou jako dualitu. Takže i v něm už je ten pojem a oni obsažen. A je to nějakou jako podnožinou toho násilí. Tady z čerpě třeba knihy Charlesa Tillyho, politika kolektivního násilí, to i vyplývá. On tam má nějakou typologii kolektivních forem násilí, pracuje se skupinami od fotbalových fanoušků až třeba pro jako teroristy. A tam jsou samozřejmě velmi různé jako motivace, jo? k tomu, jestli se stanete členem huligánc nebo teroristické skupiny, různé jako způsoby boje, organizace, příčiny. A prostě Hrozně se to liší, samozřejmě, i tou intenzitou, ideologicky a tak dále, ale vždy tam je nějaký jako dělení my a oni, nějaký jako ty členské skupiny a těch, těch druhých. Takže já si myslím, že bychom mohli na chvilku zapomenout na násilí, a který se vždycky prostě do toho zorného úhle a na něj se potom soustředíme. A myslím si, že bychom právě proto, zase si teda pomůžu asi tím slajdem, pro to pochopení dynamiky a pravidel utváření... A, a, měli bychom se soustředit pro, na pochopení dynamiky a pravidel utváření polarity a které nám může konsekventně k lepšímu pochopení základních mechanismů války, případně i její prevence, domnívám se. O myslím si, že ten fenomén my a oni má ještě jednu další výhodu. Je vlastně zároveň jako biologický, protože tady to rozdělování, teda ta sociální kategorizace je zase něco, co je vlastní nám jako lidem. A rozčlenování, že prostě kategorizace jako taková nám umožňuje orientovat se ve světě, kategorizujeme různé věci, kategorizujeme i lidi, takže sociální kategorizace rozdělujeme do různých skupin, fakt podle jako nepřeberné škály e, nějakých jako vodítek a jedna z těch rozdělování je prostě na ty, k ní patříme do stejné skupiny a na ty ostatní. Takže tady ta sociální kategorizace my a oni je vlastně biologicky daná, my k ní máme jako, o, zase dispozice, ale myslím si, že je právě tady ten fenomén velmi dobře rozkročený mezi tu biologii a mezi ještě tu kulturu, když bychom měli takovou tu, že ho, trošku Nechci říct dichotomii, jako biologie, kultura, to už asi, asi se dneska ani tak moc netvrdí. Ale když si pomůžu tady těma dvěma pojmama, tak myslím si, že právě ty kulturní symboly, ty konstrukce toho druhého, všechny ty procesy, že, jako je prostě pseudospeciace, dehumanizace a morální exkluze těch druhých, jo, animalizace, mechanizace, objektifikace to jsou všechno že, v procesy, kterými my se potom snažíme ty druhý nějak. Jako učinit třeba méně, méně, méně cenými. E, což zase je věc, která vždycky jako v nějak jako hraje tam, velmi důležitou, hraje tam velmi důležitou úlohu. Takže podle mě to pole výzkumu by mělo směřovat spíše k těm procesům sociální kategorizace, k tomu, jak to funguje, případně jako k psychologii, e, psychologii mezi, mezi skupinových vztahů. E, no a to je asi to zásadní, to, co jsem chtěl, Zmínit, takže byla tady prosba, abych se to nějak časově stihlo, tak já doufám, že jsem tomu dostal a já moc děkuji, že jste vydrželi až do finiše, byla to třetí v řadě a těším se potom na to plénum, který bude ještě. Vládost vynikaj ve vynikajícím čase děkuju a víta se hlásil. Chci zeptat, že přirozenost se často používá jako nějaké chování. Že když se to nevhodně, tak to lidi sem přirozené. Tak jestli i tady tyhle snahy definovat nějakou válku, tak ta, a, řekněme, když to hodnotí, že to je výsledek agresivity. Jestli ty autoři samotní, pro které argumenty jsou jako víc přístupní, jako prostředku. prostředků, zatímco ty, co to analyzují, že to není přirozený, a to je naopak nějaký kulturní spíš problém, jestli jsou to ty, co jsou pocity složitější, jestli se to dá nepozorovat standardně. Mm -hmm. <těm> no, nevím, pokud se ještě zamyslím nad tím autory, který jsem zmiňoval, tak nemyslím si, že bude prostě. No, Konrad Lorenz měl nějaký, tak přesně nevím, jak to s ním bylo, tam byly nějaké kontroverze, a, ale rozhodně bych nemyslela si, že Edward Wilson by tím nějakým způsobem jako otvíral cestu k tomu, jako, no, tomu se nedá že, zabránit, to, jako, nemá cenu proti tomu bojovat, protože přes ty mantinely, nelíž, které máme, že, geny, nás mají na vodítku v nějakém smyslu, takže přesto jako, nepojevovat. Takže nemyslím si, že by to tak bylo, ale obecně jako jinak, já nevím, pokud půjde o tu evoluční psychologii, tak asi jak statisticky lehce to tak nakonec asi jako bude možná. Ale jako ne, nemyslím si, že by no, zrovna třeba v na další se chtěli jako vyvinovat lidstvo. Ono je samozřejmě otázka, jak moc je to jako výmluva za něco. Ono je to do velké míry samozřejmě jako pádná výmluva, že jo. Když je něco součástí lidské přirozenosti, tak je snadný tomu podlehnout, a to je nějaká výmluva, která se počítá. Onze. já Znám ještě jednu metaforu, to je skváleně, jak se ti bude líbit, že sport je vlastně jako přijatelná forma na síle, kolektivní sporty, že je taková jako přijatelná forma na společnosti ale ta metafora, že tam jako ventilujeme to, jak by se ti líbila dole, dole, dole. Uh, no, tohle je zase taková Lorencovská věc, že jo? on tam má taky takový ten hydraulický model, kde je třeba je, je, jednou za čas jako vypustit ten ventil nebo taková ta plnící se přehrada, která když jako nedojde k tomu jo, vypuštění, právě prostřednictvím třeba sportů, těch bojových sportů, tak jako uh, hrozí potom, uh, hrozí potom, uh, to protržení a to, že vlastně člověk se zachová úplně spontánně násilně. A já si myslím, že tohle by jako znamenalo, že, že v dobách... že třeba bojové sporty by měly být populární zejména třeba v dobách míru, kdy bychom potřebovali jako upouštět ventily, ale já si myslím, že spíše právě v takových těch situacích asi mobilizace tohoto smyslu je právě v těch situacích jako války, kdy bychom měli být jako vybitý. vybití, že? jako válka, měli být jako vybitý a nezdá se mi, že. Jo, mám pocit, že to je spíš jako spirála, která se pak jako eskaluje, jako, že, neřekl bych, že člověk si skutečně. Ale on ten hydraulický model ani žádný jako neo v té původní podobě asi jako podle mě. No, já jsem se chtěl zeptat na ten vztah, řekněme toho biologu, když to řeknu na to, co je jednodušně biologička kulturního, no, při jako, tom výkladu, ale tam tam možná jako kulturně, to je jako možná prostě sociál, no, jo, společnost, jo, jak, jak to tedy vidíte. A potom jsem se chtěl zeptat už, už na, na jo, tak na dva, dva problémy. Já nevím, jestli znáte práci my si v myslím, Karolínu Judith Butlerové, která teda dělala spíš věci kolem války, války v Iráku, a která se zamýšlela nad, nad tím, že. Jsou, jsou prostě euh, mechanismy, řekněme, které způsobí, že určité skupiny prostě nevnímáme, jako lidi trpící ale téměř jako lidi. To je, to je, to je jeden, jeden, jeden autor, možná byly od Freuda ty interpretace psychoanalytické a poslední řeknu to jenom jedním slovem. Já to považuji za důležitý, zajímal by mě váš názor, prostě je, je, skutečnost, vojensko-průmyslový komplex, na kolik byste to hledali do své teorie ne. Děkuju. Jo, děkuji taky za ty dotazy. Já bych si z toho nejradši vybral právě teď Judith a myslím si že tam, tam že tak ta knížka se myslím na je války, pro které životy netruchlíme, pro které životy netruchlíme. A vlastně to se myslím, že to pracuje právě s tím, že nějakých jako postradatelných životů a to jsou případně vždycky nějakí oni. je tam nějaká jako zase prostě skupinová je tam nějaká jako psychologie těch členských a nečlenských skupin, s tím, že tady ty skupiny na ně potom samozřejmě se nevztohujou, některé třeba základní standardy uh, chování ve válce, a, jo, a tak tam se popisuje potom prostě abu, uh, ty události, které se odehrávaly v Abu Ghraibu tak Že to jsou zase podle mě ty věci, které tady tím jdou dobře uh, nějakým způsobem jako vysvětlit, že Zase, uh, jak jsem tady zmiňoval, tam jsou, to jsou ty, i ty termíny uh, nazýváte že jo, obyvatele Iráku, jako třeba já nevím, velbloudáře, ručníkáře, a to jsou všechno ty, ty pojmy, kterými se vlastně snažíte dotlačit do nějaké jako postaratelné skupiny, na kterou se prostě ty standardy, boje nevztahují. A to je ta morální exkluze, vy potom nemáte samozřejmě špatný svědomí z toho, když právě takovýmhle lidem ubližujete, takže tím se zbavíte nějaký že toho, že, že máte nějaký přirozený zábrany vůbec někomu jako ubližovat a o, ospravedlňujete tím ty o, akty. Takže to si myslím, že právě m, docela dobře doplňuje. nebo ona s tím nějakým způsobem musí taky jako pracovat s tím, jsou konstrukcí toho nepřítele. To, to, to, ona se tam tomu věnuje, jako částečně taky, mm, to já bych Já bych určitě souhlasil vlastně s tím závěrem a odporem buduči redukovat vysvětlení o analýzu válek na onen biologický fenomén nebo na násilí. Já se domnívám, že je tento typ vysvětlení, který redukuje tak složitý socioekonomický, mm. politický jev vlastně nemá žádnou explanační funkci. Pokud to bude tak takto lorencovsky, tak to mm. nemůžeme použít vysvětlení žádné praktikuální události. Tak když si třeba je velmi rozsáhlá literatura reaktorá se třeba příčinám první světo, světové války, kde tomu dávají třeba v velký smysl marxistické perspektivy nebo analýzy systému mezinárodních vztahů, spojenectví a tak dále, ale vůbec jsem se nesetkal, že by tam někdo vystupoval v těchto debatách s nějakým představou o vzorem násilí. No to použil, tak je to v tom kontextu by to vypadalo směš, směšně. Tyto argumenty, ta petyklatnost, to se učiní způsobem točí v kruhu. Je to součást lidské, lidské překroženosti a pak si nejsem jistý, jak je to vlastně oblast to nějaká specifická, antropologická. Tak jak chce člověk vnímá třeba vlivnější definice chápání války, třeba analýza v kamřevicovském stylu. Takže je otázka, jestli odmítaním toho vlastně nekokaš do otevřených vytažujících. Jo, rozumím, jasně. Ono, o, rozumím, že jako přeci jenom, že jo, někoho dnes, tak by z tohohle chtěl udělat úplně to základní pro vysvětlení válek. Je možná a tady to, to, to, co jsem citoval, jsou všechno jako práce 20. století je možná až jako překvapivý vlastně že stále jo, jsem tady měl takový velký jména, ale jako našlo by se to. Přece jako je to určitá, určitý segment v těch diskuzích. možná tak úplně nevstupuje právě do takových sborníků jako příčiny první světové války, kde možná by nebyly na svý, jako na tom svém terénu, ale uznávám, že to tomu, že vlastně to působí asi jako nepatřičně, ale přesto. Jsem se tomu věnoval právě proto, že zkrátka možná překvapivě, ale jako furt jsou nějaký tady ty směry, který to asi ještě obhajou, zejména v biologii, evoluční psychologii, sociobiologii. Tohle to bude jako terén, je to ještě pořád bude jako hodně vlivný. A jinde už možná pojďme. tady to vidím obecně problém nějakých takovýchto redukčních biologických vysvětlení všech možných ať už ekonomických nebo sociálních společenských problémů. Tento když budeme přistupovat k grafům nějakým drokincovským do směrem, tak vám to vlastně, vlastně nevím, že nějaké už je něco vysvětlit. to jsou taky ultimátní, no. proximátní příčiny, oni se budou držet, že nakonec to všechno jako zredukujeme no. na To je velmi složité. Totiž tam je paradox, nevím, jestli jste to říkal, ale zvířata nemůžou vůbec válku. No. To, je, to, je ten, to, to je ten problém. Protože pokud my biologicky budeme hledat, je to máme společnost se zvířaty, tak to má logiku. sex, zvládá agresivita, ale válku ne. Prostě nikde v živočišné ani v rostlině už vůbec ne. Říšit, nemůže být válka. Zvířata prostě nemůžou Já si to taky myslím, ale jako je to že jo, do míry jako antropomorfismus, nazývat mravenčí války nebo střety mezi šimpanzema tak dále. Myslím si, že to je spíš jako antropomorfismus Myslím si, že zvířata. Úplně, žádný filozof, to není války. žádný biolog, žádný nebo evoluční biolog, nenazvej jako konflikt mezi šimpanzem a mezimravenčí válkou. No, to si myslím, že takových jako, jako o, o mravenčích válkách nebo o šimpanzích válkách bude, jo, to bude jako plejáda textů, který s tím jako pracujou, s tím jsou terminologií, možná jako jako metaforicky, ale To je jenom, jestli to tím. jako War, nebo to to bude jako to, to jsou jako kvanta. To je bude... mm -hmm. fakt, fakt, fakt, před poslední. Mně trošku jestli to tu úvahu taky nevedlo ke Karlovi, Jungovi a jeho akredikům. Tam to patřilo trošku, no, možná hodně. To je to, co teď bylo řetěno, že to není biologický, že ve zvířecí to není ta válka. tak u nás to bude dané ne tím biologickým úplně, těmi zvorsikováním vnitřními. No. A to už je ten junina pro trošku, tak teď jsem tam rezistil. Mm -hmm. Já zas tak dobře jako neznám, takže vlastně jsem se ho pro tyhle účely nevybral, úplně nepracuju s autorema z tohohle odvětví psychologie, a že jsem se držel jiných, nějakých klasičtějších autorů, ale to tam vlastně moc nebylo, že? to už by byl nějaký dově dovětek, jak funguje ta psychologie meziskupinových vztahů, takže jsem se držel spíše tohohle, že jsem se kognitivní psychologii, jo, nedostalo se na ní, moc, a neznám opravdu taky ani. Takže 17:20 se sejdeme u panelové diskuze. Díky vám všem Aji.